Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah lah. wa man yudlil Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam amma ba'du Para jamaah, kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullahu jami'ah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun dosa-dosa kita yang akan datang dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya para ikhwan dan para akhwat rahimahkumullahu jami'ah sebelum kita memulai acara Kajian kita kami akan menyampaikan Beberapa pengumuman Pengumuman yang pertama Insya Allah Kajian Atau ada beberapa kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiranda Andirja Di Yogyakarta Ya dimulai pada Hari ini di Masjid Jamil Rahman Kajian Yang akan disampaikan dengan judul Al-Iman Bil Yawmil Akhir Iman kepada hari akhir Kemudian besok Tanggal 29 Mei Hari Kamis tanggal 29 Mei Beliau juga akan menyampaikan Taklim di Maskam, masjid kampus Jam 8 sampai selesai Jam 8 pagi Dengan materi Adab-adab Keseharian Adab-adab keseharian seorang muslim Kemudian masih hari yang sama hari Kamis Tanggal 29 Mei Beliau juga akan menyampaikan taklim Di masjid Islamic Center Bin Bas, jam 18.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, dengan materi berdakwah dengan tulisan. Ya ini beberapa kajian yang akan disampaikan oleh al Ustaz Al Fadil, Ustaz Firanda, andirja di Yogyakarta. Baik. Pada hari ini materi yang akan beliau sampaikan tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Eh uh, insyaallah kajian kita kita akan laksanakan sampai menjelang Sholat ashar. Karena materi kita sangat panjang. Sesi yang pertama kita mulai sekarang jam 8:45 sampai jam 10:30 ya kemudian kita istirahat kurang lebih seperempat seperempat jam 15 menit sampai eh, apa namanya setengah jam kemudian kita lanjutkan lagi. Jam 11 Sampai Sholat zuhur Ya kemudian kita Sholat, kita israhat Insyaallah ada Snack atau makanan ringan Yang disediakan Oleh panitia Kemudian setelah sholat zuhur kita lanjutkan Jam 13.00 Sampai 14.00 jam 1 sampai jam 2 siang kemudian sesi yang terakhir jam 2 sampai asar kita akan adakan tanya jawab ya ini susunan acara taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja kemudian eh, sebelum kita memulai acara kajian kita. Kami akan sampaikan sedikit biografi ringkas Ustaz Al-Firanda. Nama beliau Firanda Andirja. Kunyah Abu Abdul Mohsin. Tempat tanggal lahir. Lahir di Surabaya tanggal 28 Oktober 1979. Status sudah menikah. Kemudian pendidikan beliau, TK sampai SMA di kota Sorong. Kemudian ambil S1 fakultas hadis di Islamic Center, Islamic uh, University of Madinah, al Munawwarah atau Jamiah Islamiyah. Kemudian S2 juga di uh, kampus yang sama. Hanya saja fakultasnya berbeda, fakultas dakwah jurusan akidah. Ya kemudian sekarang beliau sedang mengambil eh, program doktor di sana dengan jurusan yang sama, jurusan akidah. Kemudian karya-karya beliau banyak sekali. Ya tulisan-tulisan yang sudah beliau tulis. Di antaranya lerai pertikaian, sudahi permusuhan, sejarah berdarah sekte syiah. Ketika Sang Habib dikritik Berjihad melawan Ria dan Ujub Dari Madinah ke Radio Roja Banyolan Syiah Imamiyah Ajaran Maghab Syafi'i yang ditinggalkan Dan lain-lain Ini apa namanya karya Yang telah beliau tulis Dan untuk e, menyingkat waktu Kepada Ustaz Firanda Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi alaihi wasallam, dan syukur ala taufiqhi wa antinani. Aşeru Allā ilā ilāllahu 1dhulā sharīkālu taẓīmālī shāni. Aşeru an Muḥammadan ʿabdhu wa Rasūlu huḍā ilā Ridwāni. salli alaihi wa ala alaihi wa asḥābhi wa iḫwāni. Para Hazrina dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Insya pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama belajar. Tentang Al-Iman Bil Yaumil Akhir ya, Salah satu dari rukun iman Dari enam rukun iman Yang sangat penting dalam uh, Mempengaruhi kehidupan kita Sehari-hari Dan yang akan kita pelajari adalah Suatu bahas yang saya tulis Pada tahun 2006 ya Di awal saya masuk di magister. Ini bahas yang diwajibkan Bagi setiap mahasiswa uh, Di magister Ada bahas bulanan kelas ini ditulis masing-masing mahasiswa diberi tugas dengan judul tertentu misalnya rukun iman jadi ada mahasiswa yang diberi tentang masalah iman kepada takdir ada yang iman kepada Allah ada yang iman kepada ini saya kebetulan mendapatkan tugas al iman bil akhir setelah itu kita kumpulkan kemudian dibacakan masing-masing baca kemudian setiap minggu diperdebatkan jadi masing-masing mencari kesalahan temannya Ya, jadi bahasanya dihabisi oleh teman-teman Kamu begini, kamu begini Untuk melatih seorang terbiasa Dikritik dan terbiasa mengkritik Ini penting dan ini memang sengaja Dijadikan kurikulum dalam uh, di Universitas Selamat Dina Sehingga seorang terbiasa dikritik dan punya mental Untuk dikritik Tulisannya ya, bisa salah namanya manusia Bisa salah dan bisa benar Juga dilatih tentang amanah ilmiah Karena sebagian orang ketika menulis bahas Dia menukil dari suatu buku Tanpa menyebutkan sumber buku tersebut ini kalau ketahuan sama teman-teman saya habislah saya. Jadi dan sempat ada yang ketahuan seperti itu. Dan sempat saya ingat suatu saat ada pembahasan di hadapan Syekh Abdul Razak. Ini waktu itu yang apa? Yang di dosen-dosen kita adalah Syekh Abdul Razak fi Dan masalah amanah ilmiah benar-benar kalau itu karya orang kita sebut karya orang, kalau itu hasil penelitian kita, maka itu hasil penelitian kita. Tidak boleh kita menggambarkan bahasanya itu penelitian kita padahal itu adalah hasil tulisan orang lain. Suatu saat ada teman saya, dia menulis, Allah Allah mungkin dia buru-buru karena tugas kita sangat banyak ketika itu, sangat banyak memang, tugas sangat berat. Setiap minggu harus bahas, harus bahas, harus bahas. Belum baca bahasnya teman untuk mengkritik dan belum untuk bersiapkan diri untuk diserang oleh teman-teman. Pokoknya tiap minggu seperti itu. Akhirnya ada teman saya yang menulis satu bahas, bahas yang bagus dia lupa. Untuk mencantumkan uh, dari mana buku, dari mana dia men, apa, menukil karya ilmiah tersebut. Pembahasan cuma mungkin setengah halaman, tapi bagus kata-katanya dan padat, jadi indah. Ternyata dia mengambil dari suatu risalah ilmiah yang dia tidak menulis sumbernya. Maka ketika terjadi munakosnya, ada teman saya yang mengungkap hal ini, mengungkap di hadapan Syaikh Darazak bahwa sini orang ini telah berdusta. Kadang-kadang ya, kasar teman-temannya kadang-kadang kasar. Kita pun enggak setuju tapi kadang-kadang kasar. Akhirnya Syekh Abdurrazak begitu marah ya, terbawa karena masalah amanah ilmiah itu masalah penting bagi seorang santri atau seorang mahasiswa. Maka teman tersebut tidak bisa menjawab ketika di didebat. Akhirnya Syekh Abdurrazak mengatakan, "Saya mampu untuk mengeluarkan kau dari universitas sekarang juga, saya mampu." Kenapa kau melakukan demikian dengan tegas? Ini kedustaan tidak pantas bagi seorang mahasiswa seperti ini. Menukil hasil karya ilmiah orang lain Tanpa menyebutkan sumbernya Dan itu kalau dipraktekan Terhadap tulisan-tulisan di majalah-majalah Warapun <laughs> Karena saya sering dapat tulisan-tulisan yang Kesannya seakan-akan karya dia Tahris hadisnya macam-macamnya Ternyata cuma nukil dari buku lain Kemudian buku tersebut tidak disebutkan Jadi Ini sifat-sifat orang munafik Yuriduna yuhibbuna an yuhmadu bimalam yaf'alu mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan ya. Akhirnya teman saya tadi minta maaf dia menyebutkan uzur dia karena saya tidak sengaja dan macam-macam. Qadarullah pas teman yang mengkritik tadi dikritik ternyata dia juga begitu. <laughs> Ini pengalaman aja. Sampai saya enggak kuat, makanya teman saya langsung yang, yang tadinya dihabisi kemudian apa namanya? membantah habis dan sebutkanlah syair-syair tentang apa namanya dihabisilah sama sama teman saya yang tadinya dihabisi dia juga sekarang menghabisi ya dia sampai disebut apa Atanha an apa dalam apa syairnya gimana atanha an apa arun alaikaiza fa'altahu adhimu ya disebutkan apa kau melarang satu perangai sementara kau sendiri melakukannya kan atanha an khuluqin wa ta'tiya apa kau mau melarang suatu perangi sementara engkau sendiri melakukannya arun alaika idza fa'altal ini perkara yang berat jika kau melakukannya sampai Syekh Abdul Razak mengatakan inna minal bayani la sihra sungguh benar diantara penjelasan adalah sihir jadi yang dulu Syekh tersihir oleh orang ini <laughs> sekarang dia terungkap sihirnya <laughs> akhirnya sama-sama ya begitulah akhirnya alhamdulillah selesai masalah tapi dari situ kita mengambil pelajaran yang sangat besar bahwasanya setiap orang bisa salah dan bisa benar apalagi baru ukuran magister apalagi baru ukuran doktor, sementara para ulama saja bisa salah dan bisa benar oleh katanya aneh jika ada seorang kemudian tidak mau dikritik padahal masih Ustadz Kroco tidak mau dikritik nah tidak pernah dia dilatih untuk dikritik dia merasa benar terus dan dia merasa kalau dia dikritik berarti harga dirinya akan jatuh sehingga dia ada Adal Batil Bertahan keras di atas kebatilan Oleh karenanya Ikhwan, Ini bahas ini penuh dengan kesalahan Waktu dikritik sama teman-teman Sepertinya saya belum mengkoreksi lagi Kalau Antum dapati kesalahan-kesalahan Kritik saja tidak jadi masalah Antum kritik ya Antum coba latihan menjadi mahasiswa majester Mengkritik tulisan Ana Tidak jadi masalah Al-Hadiah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan bacakan Bahas ini Siapa yang baca ini yang baca kan siapa? Antum baca? Okey. Baca dari awal aja lebih bagus. Alaman satu ya. Dari awal. Okey. Alamat ber. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wa ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin Qala muallifu hafizahullahu ta'ala al Fi risalatihi aliman iman bil bil-yawmil-akhir Bismillahirrahmanirrahim Aliman iman bil bil-yawmil-akhir al-mukaddimah Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruh ونعوذ به من شرور ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مدله وما يدل فلا هادله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثوها وكل بيت أتى دللا والموضوع الذي قلفت بكتابة البحث فيه هو الإيمان باليوم الآخر وهو موضوع في غاية الأهد حيث أنه رقن من أركان الإيمان التي عبد مؤمنا حتى يؤمن بها كلها قال تعالى وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ثم أن كثيرا من الناس على غفلة من اليوم الآخر وقد قال تعالى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى فهري بكل مسلم لا سيما طالب العلم في قسم الأكيدة أن يذكر نفسه دائما بهادم اللذات وأنه سيلقى الله وليس بينه وبين الله ترجمان وأن وأن الله سيكشف Wa syyajizi amalahu kabiran wa sughiran sirr wa alanan. Bani fil Asanulaykum. Di sini saya sebutkan tentang pentingnya masalah aliman bilyomil akhir. Karena banyak orang yang mereka lalai dari aliman bilyomil akhir. Sebagaimana firman Allah baltuk sirunal hayat dunia. Kebanyakan orang ya mendahulukan kehidupan dunia. Padahal akhirat adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Karena sifat manusia, sifat dasar manusia. Mereka beriman dengan apa yang dilihat oleh mereka. Adapun aliman bil yamil akhir termasuk aliman bil ghaib, semuanya ghaib. Jadi karenanya orang cenderung untuk condong kepada apa yang nampak di hadapan di hadapan mata. Padahal saya sebutkan di sini bahwasanya Allah akan menghisapnya dan Dia akan dihisap oleh Allah tanpa ada penterjemah, ya, langsung dan Allah akan mengungkap segala perbuatannya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi langsung aja kita buka halaman 5. Al-fasl al-awwal ta'riful imani akhir. Bentar saya ingin uh, tahu dari para hadirin yang tahu bahasa Arab bisa baca kitab gundul coba angkat tangan. Yang bisa yang yang bisa baca kitab gundul tolong angkat tangan. Siapa ya, yang angkat tangan? Satu ya. Yang lain gimana? Hah? yang lain belum bisa. Berarti harus banyak dijelaskan ya. Ya, apa-apa deh. Baik. Al-fasl al ta'riful imani bil yaumil akhir wa manzilatuhu min ad-din. Al-mabrasul awal ta'riful imani bil yaumil akhir. Akhir, al-hamzah wal kha wal ra asli wahid ilayhi tarji'u furu'uhu wahuwa uh, hilafu taqaddumi al-yawmul akhir summiya bithalika summiya bithalika liannahu ba'da ayyami dunia wakila liannahu akhiru yawmin ba'da leilatin al-yawmul akhir, al-akhir dari akhir dari kalimat dari hamza Khaw dan Ra dan kalau kita dalam membahas untuk mengetahui makna dari satu kalimat, biasanya kita kembali kepada kitab Maka Yusul Lugoh di Bni Faris Karena kitab Maqaisul Lughah di Ibn Faris ini beliau sering menyebutkan uh, kalimat ini seluruh kata yang terdiri atas tiga huruf misalnya hamzah, kha dan ra maka seluruh maknanya akan kembali pada makna ini. Ini, ini tersebut disebutkan dalam kitab Maqaisul Lughah. Dan ini sering digunakan oleh para ulama. Seperti misalnya kalimat apa saja? Misalnya qatalah, seluruh seluruh fi'il yang ada huruf qaf dan ta dan lam akan kembali kepada makna ini karena bagaimanapun makna syariat pasti diambil dari makna makna lugawi karena e, syariat Islam turun di bangsa Arab ya sehingga istilah-istilah syar'i tidak akan lepas dari istilah lugawi hanya saja istilah lugawi dikhususkan menjadi makna tertentu contohnya salat salat dalam bahasa Arab artinya doa tatkala maksudnya salat gerakan-gerakan tertentu artinya doa dengan bentuk seperti ini Haji maksudnya adalah misalnya ziarah atau mengunjungi. Tatkala yang dimaksud dengan haji sebagaimana kita kenal artinya menziarahi Mekah atau menziarahi Kaabah Maksud saya segala istilah syar'i pasti ada hubungannya dengan hubungannya dengan makna lugawi. Contohnya seperti ini al-iman di akhir. Akhir dalam bahasa Arab artinya khilafut taqaddum. Lawan dari e, apa namanya? depan artinya dia yang paling terakhir. Yang terakhir sini maksudnya dia adalah akhir dari Kata di sini pertama Jadi setelah hari-hari dunia Ada namanya yaumil akhir Hari-hari dunia silih berganti Adapun hari akhir Tidak ada silih berganti, tidak ada malamnya Hari akhirah tidak ada malamnya Hari akhirah tidak ada malamnya Maka disebut dengan hari akhir Karena kalau ada malam akan ada hari berikutnya Kalau ada malam akan ada hari Berikutnya, ini penjelasan sebagian ulama Oleh kerana mereka di akhirah tidak ada Malam, senantiasa ا سيام terus درست امل ايمان باليوم الاخر في الشرع وهو الايمان بكل ما اخبر به بكل ما اخبر به الله في كتابه واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ويدخل فيه الايمان بعذاب القبر ونعيمه الايمان بالبعث والايمان بما بعد البعث من الحشر والشفاعه wal hisabi wal mizan wal sirati wal jannati wal nar jadi aliman beliau amil akhir definisinya adalah beriman tentang apa yang terjadi setelah kematian apa yang terjadi setelah kematian karena orang kalau sudah meninggal dunia dia akan masuk dalam aliman dalam alam akhirat alam barzah merupakan awal dari alam akhirat, oleh kerana sebagian ulama yang bahas tentang aliman beliau amil akhir mereka akan sebutkan tentang sakaratul maut sebagai mukaddimah dari Al Iman bil Yaumil Akhir akan tapi dalam bahasa saya saya tidak menyebutkan. Saya langsung mengenai masalah azab kubur dan nikmat kubur dan selanjutnya sampai surga dan neraka. Azab kubur, nikmat kubur, kemudian yaumul kebangkitan, yaumul ba'ts, kemudian setelah itu yaumul hisab, eh, al mahsyar, setelah dibangkitkan kemudian di padang mahsyar, istilah di padang mahsyar, kemudian hisab, setelah hisab kemudian mizan, setelah mizan, kemudian al haudh, setelah haudh, misalnya setelah itu sirat, setelah sirat kemudian surga dan neraka. Ini semua pembahasan Aliman iman Bil-Yawmil Akhir. Dari sini kita tahu bahwasannya pembahasan Iman Bil-Yawmil Akhir pembahasan yang sangat panjang sekali. Makanya bahasa yang saya tulis ini eh, singkat, tidak tidak panjang lebar karena eh, pembahasannya terlalu kompleks dan terlalu banyak. Al-Mabha Susani Manzilatuhu Minad-Din tata, manzilatu, tata Jalla Manzilatul Imani Bil-Yawmil Akhir Fi Umurin Taliyatin Huwa Ruknun Min Arkanil Iman كما ورد في حديث جبريل المشهور، وكما ذكره الله في آيات كثيرة، كقوله تعالى ولكن البر رمان آم نبي الله وليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولا يسيه إسلام المرء إذا لم يؤمن باليوم الآخر ولا سعدي الإيمان باليوم الآخر أحاد أركان الإيمان السبعة التي لا يسيه الإيمان بدونها. Wa kullama ma'rifatuhu bitafasilih izdada imanuhu. Sebenarnya cara bahas seperti ini bahas yang lemah. Tatkala kita menyebutkan satu poin, kemudian kita menyebutkan perkataan ulama, maka tercela bagi seorang pembahas kalau dia mencela ulama yang sekarang. Dia harus berusaha mencari ulama yang paling salah. Semakin dia mendapati perkataan ulama yang paling mendekati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih afdal, ya. Cuma karena saya capek kurang apa waktu. Sudah si Sa'di saja lama-lama. Sebenarnya kalau dalam ini dihabisi sama teman-teman. Ini -teman. ngapain nukil si Sa'di. Kalau dalam kondisi sidang itu. Ya, karena yang menyerang bukan guru saya aja, Teman-teman saya juga menyerang. Karena yang menyerang dapat nilai juga. Maka semangat untuk menyerang. Seperti begini bakalan habis. Ini ngapain nukil si Sa'di. Si ya Sa'di rahimahullah. Masyur ulama besar. Tapi ini perkataan apa? Malahnya lucu kalau kemudian, misalnya dalam perdebatan kemudian nukil perkataan ulama sekarang, buat ulama sekarang, sementara perkataan ulama-ulama dulu tidak diketahui. Ulama sekarang tentunya jauh ilmunya daripada ulama apa terdahulu. Ya. Ulama sekarang tentunya ilmunya jauh dari ulama terdahulu. Ini kerana nasihat bagi saya dan juga pada para ikhwan-ikhwan sekalian berusaha untuk mempelajari buku-buku ulama terdahulu. Karena kalau kita hanya terpaku pada perkataan ulama sekarang, kita akan tidak mengetahui sumber. Tidak akan mengetahui sumber apa? Ya, Memang kita mulai dari buku-buku ulama sekarang. Karena mempermudah. Seperti tulisan-tulisan Syekh Uthaymin Masya Allah, Bin Bah dan yang lainnya Syekh Al-Bani. Ini adalah sulam, perjembatan untuk kita semakin meningkat ilmu. Setelah kita terbiasa dengan ulama sekarang, karena mereka membuka kunci-kunci ilmu dan mereka memberikan subdah, memberikan uh, intisari dari agama ini akhirnya nah, sudah paham. mulai kita baca buku-buku ulama terdahulu ya. buku tafsir pun demikian kita baca buku-buku tafsir terdahulu, Ibn Jarul At-Tabari Qurtubi misalnya kemudian uh, yang lain-lainnya, Ibn Kefir, kita mulai baca buku-buku ulama terdahulu, masalah akidah kita baca syukur Islam Tamiya Ibn Al Qayyim rahimahullah yang dikenal. apa Mentakrir akidah salafiyah. Ya. Sehingga dengan demikian akan semakin lapang, semakin luas syakrawala kita. Sehingga kita tidak terikat dengan perkataan ulama-ulama eh, sekarang. Kita tahu dari mana mereka mengambil perkataan mereka tersebut. Ini. Saniyan fa'inna qodiyyatul yawmil afir hi allati yaqumu 'alaiha bina'ul akidati ba'da qodiyati salisan Allah ta'ala kasiran ma yakrinul iman bihi wa bil apa benar bahwasanya qodiyah al iman bil yaumil akhir dia adalah qodiyah tsaniyah ba'da qodiyah tauhid jadi kalau kita lihat tarkiz dakwah nabi SAW pertama tentang masalah tauhid yang kedua masalah iman bil yaumil akhir Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengingkari adanya hari akhirat. Mereka terjumus dalam dua masalah besar. Pertama, masalah kesyirikan yang kedua mengingkari hari akhirat. Kenanya kita dapati banyak sekali surat-surat dalam Al-Quran berbicara tentang yaumil akhir. Terutama surat-surat dalam Juz Yus'amma. Banyak. Seluruhnya. Zalzalah, Al-Infitar, Al-Takwir. Semuanya menyebut tentang masalah apa? Al-Iman di yaumil akhir. Kenapa? Karena itu adalah Al-Qadiyatul Qubra. Perkara yang paling besar setelah masalah Tauhid Masalah Tauhid Dan orang-orang musyrikin Arab bersikeras Untuk menolak hari akhirat Mereka bersikeras. Kenapa demikian Sebagian orang menjelaskan bahwasannya Hawa nafsu Hawa nafsu itu punya peran dalam membina akidah seseorang Hawa nafsu Maksudnya bagaimana Orang-orang musyrikin Arab mereka ingin hidup bebas Mereka ingin hidup sepuas-puasnya Mereka ingin memuaskan hawa nafsu mereka Jadi mereka tidak mahu adanya hari kiamat Karena kalau ada keyakinan hari kiamat mereka akan terkekang apa namanya tidak boleh begini tidak boleh begini tidak jadi hawa nafsu mereka untuk memuaskan syahwat mereka mengantar mereka bersikeras untuk mengingkari hari kiamat. Oleh kerana kita dapati sebagian orang bersikeras membela bid'ah, kenapa ada hawa nafsunya mata pencaharianya di situ maka dia syahwat ini berpengaruh tentang apa namanya hukum-hukum yang dia tetapkan. Contohnya ada orang yang pemain musik misalnya. Antum bilang musik haram dia akan bersikeras tidak mau Kenapa? Karena memang dia sumber nafkahnya Di situ Oleh karenanya syahwat sangat berpengaruh Dengan akidah seorang, sangat berpengaruh Dengan hukum-hukum seorang Di antaranya masalah al-iman bil-yaumil akhir Yang ketiga bahwasanya Allah sering mengandengkan antara al-iman bil-yaumil akhir Dengan iman kepada Allah Qala ta'ala walakinnal birra Man amana billahi wal-yaumil akhir Waqal إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنا بالله واليوم الآخر. وقال ذالكم يُعذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والآيات الأخرى كثيرة. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرن الإيمان بالله وباليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمد وقال صلى الله عليه وسلم لا يبغد الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب وقد أسنى الله على الذين يؤمنون بالغيب قال تعالى أن قتادتا في, في قوله الذين يؤمنون بالغيب قال آمنوا بالجنة والنار الذين يؤمنون بالغيب والبعث بعد الموت وبيوم الكيامة وكل هذا غيب وقال سأدي رحمه الله وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر إنما شأنه في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وانما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله وهذا الايمان الذي يميز به المسلم من الكافر لانه تصديق مجرد لانه تصديق مجرد لله ورسوله والمؤمن يؤمن بكل لانه تصديق مجرد لله لانه تصديق يؤمن بكل ما اخبر الله به او اخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وأقله أو لم يهتد إليه أقله وفهمه بخلاف الزنادق المكذبين للأمور الغيبة لأن أقولهم القاسرة المقصرة لم تهدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت أقولهم ومرجت أهلامهم وزكت أقول المؤمنين المصدقين المصدكين المفتدين الله. Rabi'an al-Imanu bil Yomil Akhir, hu al li Jamil Aamali Salihati, qala shankiti wa kullu innu zunn Allahuur, haza zunn mislumatuddama fi hak almutaffifin, alayzunn ulaika innuhum bausun. Ini yang paling penting, bahasanya diantara keutamaan ilmu al-Iman bil Yomil Akhir dia adalah al-Muntalah atau yang pertama kali tempat bergeraknya atau sebagai langkah awal dari seluruh amalan soleh seorang beramal soleh, dia akan rajin beribadah kalau dia beriman kepada hari akhirat tapi kalau dia kurang beriman dengan hari akhirat maka dia akan bebas melakukan apa saja makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya innahu dhanna alla yahur padahal Allah menceritakan tentang wa man utiya kitabahu bishimali adapun atau wa ra'a dhahri adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya maka uh, dia kenapa kenapa dia bermbuat maksiat di dunia kata Allah innahu dhanna alla yahur dia dulu menyangka bahawa dia tidak akan Dikembalikan Kalau orang menyangka dia tidak akan dikembalikan, tidak akan dihisap Maka dia akan berbuat seenaknya Seperti lil Orang yang berbuat curang, tak kala Menimbang, kata Allah Ala Tidak akan mereka sadar bahawa Mereka akan dibangkitkan Di yaumin azim ya. Jadi orang yang e, Beriman kepada hari akhirat Dengan iman yang kuat, kita akan dapat dia Sangat bertakwa kepada Allah, sangat rajin ibadah Sangat mudah untuk bersadatah Sangat mudah untuk sholat malam ya, Sangat mudah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW Karena dia tahu bahwasannya Ada hari akhirat Dia rela untuk berkorban ya. Tapi kalau kita dapati seorang malas-malasan beribadah pelit ya. dalam bersadatah Yakin itu iman kepada hari akhiratnya kurang Oleh kerana wajar jika Nabi SAW mengatakan Wa la yashamid Asyuh wal iman Fi Kolbi Kalbi mukmin abadan tidak akan berkumpul antara rasa pelit dengan keimanan dalam hati seorang mukmin selamanya. Ya. Karena orang yang beriman kepada hari akhirat akan mudah dia beramal soleh. Mimma yasyuru anna adama l-imani bil-baqsi awi shakfi fihi, awi shakfi fihi, awi shakfi fihi. Huwa dafi'u li kulli su'in wal-mudayi li kulli khairin. وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانئ لكل شر والإيمان بالبأس هو منطلق جميع الأعمال الصالحة وقال لأن الإيمان باليوم الآخر أهد أركان الإيمان ولأنه أعظم باعث على الرغبة ورهبة والعمل واليثين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل Walihaza najidu farqan seperti ini saya terpaksa menukil perkataan uh, Syekh Muhammad Alamin Asy-Syarqiti terkadang tatkala dalam dialog uh, masalah bahas terkadang kita menukil perkataan ulama al-mu'atsirin atau ulama al-muta'akhirin kenapa karena perkataannya indah ya. tidak kita temukan dalam perkataan ulama-ulama salaf maka or, nukilan seperti ini diberi uzur nukilan seperti ini diberi uzur karena terkadang ada perkataan-perkataan indah yang dilontarkan oleh ulama mutaakhirin maka kita nukilkan seperti perkataan Sayy Muhammad Alamin Syingiti ini Al-faslu tsani adzabul khabari wa na'imuhu Wa min al-iman bil yawmil akhir al-iman bi azabil qabri wa bi na'imihi wa yanbaghi ayulama anna azabal qabri wa na'imahu ismun li azabil barzahi wa na'imihi wa huwa ma bayna jadi penamaan azab kubur Nama yang lain juga adalah azab al-Barzah. Jadi alam kubur yang benar adalah alam alam Barzah dan Barzah dalam bahasa Arab adalah sesuatu di antara dua e, perantara dalam bahasa Arab. Artinya apa? Perantara Allah mengatakan bahwa Miwarohiim Barzakhun ilayom yubaatun dan di belakang mereka ada Barzah, ada alam Barzah, alam perantara. Sampai kapan? Ilayom yubaatun sampai hari kiamat. Jadi alam Barzah adalah alam perantara antara kehidupan dunia dengan Kebangkitan, dengan hari apa? Kebangkitan, alam namanya alam barzah Alam itulah yang disebut dengan alam kubur Kenapa dinamakan dengan alam kubur? Karena kebanyakan orang meninggal di kubur Kebanyakan orang meninggal di kubur Sehingga penamaannya membabitaglib ya, Bahwasannya karena kebanyakan orang yang dikubur Maka dinamakan dengan alam kubur Sesungguhnya penamaan yang lebih Ini adalah alam barzah Alam barzah Karena meskipun orang tidak dikubur Dia akan masuk dalam alam perantara tersebut Suatu alam yang tidak kita ketahui hakikatnya Meskipun jasadnya dijadikan mumi Meskipun jasadnya diselamatkan Meskipun jasadnya dikacain Macam-macam ya. Tetap aja dia telah masuk Ruhnya telah masuk dalam alam barzah Barzah katanya apa tadi? Peran? Perantara Seperti perkataan Ibn Arabi Maqamun Nubuwwati waci fi barzahin eh, Huwaiki rasul wadun al-wali Bahwasannya kedudukan kenabian Di barzah, di perantara Itu di atas Kerasulan dan di bawah wali. Di atas kerasulan dan di bawah wali, jadi Ibnu Arabi mengatakan yang paling tinggi adalah wali, kemudian nabi baru kemudian rasul. Seharusnya dibalik. Harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, kemudian apa? Nabi baru baru wali. Namun dia balik, wali kemudian nabi kemudian rasul. Jadi dia mengatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin. Kedudukan kenabian di perantara. Jadi barzakh artinya perantara. Terus Fal barzahu tasmiyahun syar'iyyatun waradat fil Qur'an wa ta'rifuhu fil lughah ma baina kulli shay'ain awil hajis baina shay'ain kama fi qouli ta'ala bainahuma barzahun la yabagiyan bainahuma antara dua lautan tersebut laut apa namanya ada membatas sehingga mereka tidak bisa bersatu ya kita berdoa semoga Syekh si Anis Thahir ya. insyaallah akan datang mudah-mudahan bisa berceramah bersama Syekh si Ali Hasan pada tanggal 22 Juni di Istiqlal ya. Kerana eh, Syekh Anis Thahir adalah orang Indonesia Yang Ya sudah jadi orang Arab <laughs> Sudah jadi orang Arab lisannya lisan Arabi, Bahkan terkenal fasih dalam apa? Dalam berbicara Kalau lagi ceramah sering Masya Allah mengungkapkan syair-syair dan juga Nada-nada eh, perbicaraan terakhir Terkadang seperti syair Padahal dia berbicara biasa Di antara yang pernah dia ucapkan dalam ceramahnya Dia mengatakan Syiah, wasunah lah ya cintamian. Kata dia, Syiah dan Sunnah tidak mungkin bersatu. Bayna huma barzahun lah Di antara keduanya ada barzak mereka tidak mungkin bersatu. Jadi kalau ceramah bagus, ini ada kalimat yang saya terlalu ingat dia mengatakan demikian. Sunnah washi'ah lah ya cintamian. Bayna huma barzahun lah Barangnya pasti sekali orang Indonesia tapi ngalang ngalang orang Arab. Fal Barzahu Ma'bi'na Dunia Wal Akhirati Qabla Al Hasri Min Waktu Mauti Ila Al Ba'asi. Faman Mauta Fakad Dakhil Al Barzah. Barangsiapa yang meninggal pasti masuk alam barzah. Dari sini telah kita jelaskan berulang-ulang bahawa tidak ada namanya ruh bergentayangan, tidak ada. Dalam Islam tidak ada ruh bergentayangan. Karena ruh kalau sudah meninggal dunia maka dia akan masuk dalam alam barzah. Imam mendapatkan na'im, Imam mendapatkan azab. Kalau tidak dapat kenikmatan maka dia azab oleh. Allah subhanahu wa ta'ala yang berkentayangan adalah jin-jin. Ya, mungkin korin yang mungkin apanya. Atau jin yang meniru-niru. Bisa meniru suaranya. Bisa meniru bentuknya. Tetapi kalau dari sisi uh, ruh. Maka ruh telah masuk dalam alam barzah. Makanya saya sering sampaikan tentang kisah uh, yang saya dengar tentang Syekh Albani rahimahullah. Tatkala ada seorang yang mengaku bisa mendatangkan ruh. Maka Syekh Albani mengatakan saya ingin kau datangkan ruhnya Imam Bukhari. Ya. Karena ada hadis yang ingin saya tanyakan. Kalau setan tidak bisa. Untuk ilmu hadis, dia tidak faham syaitannya. Akhirnya, orangnya tidak bisa datangkan. Yang imam Bukhari. Kalau ruhnya Michael Jackson, mungkin bisa lah. Jinnya bisa niru-niru. Tapi kalau Bukhari tidak bisa. ya, Tidak bisa. Terus. Amma yitraku azabil khabri wa na'imihi ala azabil barzah wa na'imihi innama bi'itibari anna ghalibal khalki madfunun fil khuburi idha Allah Abdul Qayyim fal maslubu wal hariqu wal ghariqu wa akilu sibai wa at-tuyuru lahu min adabil barzah wa akilu sibai wa at-tuyuru lahu min adabil barzah orang yang disalib ini contoh orang yang disalib orang yang terbakar tubuhnya jasadnya terbakar orang yang tenggelam orang yang dimakan oleh binatang buas orang yang dimakan oleh burung buas lahu min adabil barzah dia tetap mendapatkan azab barzah wanaimuhu dan dia juga mendapatkan kalau dia memang orang baik akan mendapatkan nikmat apa? Barzah Ala min adabil barzakh wanaimuhu qisthuhu allazi taqtadhihi a'maluhu. Dia akan mendapatkan bagian daripada azabnya atau bagian daripada kenikmatannya sesuai dengan konsekuensi dari amalan dia. Ya, meskipun tubuhnya apa? dibakar, meskipun tubuhnya disalib, meskipun tubuhnya tidak dikubur. Dan saya, saya, saya ingin sampaikan bahwasanya dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Firaun ta'ala bersama peringkat pengikutnya. Kita tahu bahwasanya Firaun jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al yauma nunajika bibadi dikalita kuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun. Dan kebanyakan pengikut Firaun tidak dikubur tapi meninggal dalam lautan. Mereka apa namanya? innahum jundun mughraqun. Mereka adalah pasukan yang akan ditenggelamkan. Jadi tubuh mereka tidak dikubur tapi tenggelam di lautan entah dimakan oleh ikan atau kemudian hilang tubuh mereka dan intinya mereka tidak dikubur. Namun meskipun demikian dalam surat nanti akan kita da akan datang ayatnya dalam surat Ghafir Allah mengatakan annaru yuraduna 'alaiha gudwan wa ashiya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asdal 'adzab. Bahwasanya mereka Firaun dan para pengikutnya dipaparkan kepada api yaitu api dalam alam barzah. Atau api panasnya api dari api neraka yang sampai kepada alam barzah. Wa yaumatakumusaa dan pada hari kiamat kelak ada ala Fir'aun asad al adab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Ini dalil yang sangat tegas bahawa senyir Fir'aun dan para pengikutnya diadap dalam alam barzah, sementara jasad mereka apa selamat. Sementara jasad mereka tidak dikubur. Selama jasad mereka sementara jasad mereka tidak dikubur. Terus. حتى لو علق الميت على رؤوس الاشجار فيما حفي ما هب الريح لا اصاب جسده من عذاب البرزخ حزه ونسبه حزه حزه, حزه ونسبه ولو دفن الرجل الصالح في عتون من النار لا اصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نسبه وحزه ويجعل الله النار على هذا بردا وسلاما wal hawa ala zalika narun wasumuma wa anasirul alamin alama fa anasirul alami wa mawaduha kata ibnu qaim rahimahullah dia ibnu qaim meyakini. meskipun seorang jasadnya selamat jasad itu juga sedang diazab kalau dia memang berhak mendapat azab kubur meskipun pandangan mata kita melihat dia tidak diazab kata beliau sebaiknya sebagaimana Orang sebagaimana orang yang digantung kemudian terkena hembusan angin, ya Allah akan menjadikan hembusan tersebut terasa panas bagi jasadnya. Kita tidak lihat, tapi ini masalah gaib dan ingat masalah gaib tidak bisa dikiasikan dengan masalah yang apa yang kita yang kita lihat. Demikian juga bisa jadi seorang sahleh dibakar, dibakar dalam uh, tungku misalnya atau dalam tanur, ya dalam atun at itu apa disebut ini? Atun at itu semacam tanur, tanur dimasukkan kemudian dibakar maka Allah akan menjadikan api tersebut Uh, dingin, ya, karena semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu SWT, meskipun mata kita melihat, jasad dia terbakar dan hangus kata Ibn Al-Qaim, masalah gaib tidak boleh dikiaskan ya. jadi beliau tetap bersikeras Ibn Al-Qaim rahimahullah bahawa adab menimpa ruh dan jasad adab menimpa ruh dan dan jasad jadi ini masalah gaib ya, tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang kita lihat Walau dufin al-Rajul Salihu fi utunin min al-Nar la asobah jasadahu min naim al-Badha. artinya tanur. Utun catatan nomor enam. Wal utun bintasjid kata nur maknahu al-mauqit yaitu tempat untuk pembakaran. Lihat Istiadul Arab wa Tajul Arus. Dan saya ingatkan untuk ini juga salah kalau dalam bahasa apa namanya dalam bahas kalau kita ingin mendefinisikan suatu kalimat. Dalam bahasa Arab uh, uh, kita berusaha mencari kamus-kamus yang yang lebih qadim. Lisanol Arab adalah kamus minnal mutaakhirin. Kamus belakangan. Dan hati-hati sebagian orang ketika menulis bahas dia mengatakan qala Ibnu Manzur fi lisanil Arab. Ibnu Manzur penulisnya Lisanil Arab berkata dalam bahasa Arab demikian-demikian. Padahal Ibnu Manzur kebanyakan yang dinukil, dia nukil perkataan ulama terdahulu sehingga apa yang dituliskan dalam kitabnya alisan al arab bukan ucapan dia semuanya. Ya. Jadi kalau bisa kita nukil dari apa namanya seperti asyihah kitab-kitab yang terdahulu ya lebih baik. Tapi kalau nggak ada waktu maka yang ini juga nggak apa-apa. Ini bahas tergesa-gesa ya. Ini bahasa apa? Tergesa-gesa karena banyak kesibukan. Tapi ini kurang kurang mantap kalau kita nukil alisan al arab atau tajul arus di zabi ya. Terus. Fa anasirul alami wa mawadduhu li rabbiha wa fatiriha wa khaliqiha. Kata Ibnu Qayyim seluruh unsur-unsur di alam ini, baik api maupun air, segala unsur-unsur kimiawi, semuanya tunduk kepada penciptanya. Fatiriha sama penciptanya wa khaliqiha. Terus yasrifuha taifa yasha wala yastasi alayhi minha shay'un aradahu bal tau'u mashiatihi mudhallalah munqaddatan biqudratihi wa man ankara hadha faqad alamin wa kafara semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Allah menjadikan api dingin itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala al mabhasul awal adillatu adzabil qabri wa na'ini al matlabul awal adillatu minal quran nakuru huna ba'dhal ayatil wadihati Ad-Dilalah fi ispati azab al-qabri. Kala ta'ala, Al-Naru yu'radun alaiha guduwa wa asiyah. Wa yawmatafu musa'atu adkhilu ahla fir'aun asadda al-azab. Artinya jom artikan secara bahasa. Al-Naru yu'radun alaiha. Al-Nar. Ya, Al-Nar sini apa namanya. Mubtada ya. Al-Nar. Yu'radun alaiha khabar. Yu'radun waw jama'ah kembali kepada. Firaun dan para pengikutnya. Jadi Firaun dan para pengikutnya dipaparkan kepada neraka. Apakah kepada api? Apakah api di sini adalah api dalam alam barzah? Ya. Karena kalau kita lihat atau melihat dalam hadis-hadis -hadi, seperti kisah Nabi saw. Tatkala Isra Mi'raj, Nabi saw melihat ada orang yang berdosa. Ada dua orang, satunya membawa kalabib seperti besi yang tajam, kemudian ditarik sebelah sini. Kemudian sampai robek Kemudian dia berpindah ke belakang Dia tarik lagi dari sebelah sini Sebelum ini mulai ditarik Ini sudah sembuh lagi Ditarik kemudian robek Kemudian dia berpindah lagi ke sebelah Terus demikian kerjaan dia Kata Nabi sampai hari kiamat Kata Jibril menjelaskan kepada Nabi Dia diazab sampai hari kiamat Menunjukkan azab itu azab kubur Azab yang dikatakan oleh Nabi Dari Israel Amir adalah azab kubur Contohnya seperti Ada orang yang pemakan riba Yang dia berenang di sebuah sungai Lihat Dalam alam barza ada sungai Maksudnya ini alam sendiri kan? Antum jangan Saya buka kuburan, tidak ada sungainya Ini alam tersendiri Ini alam barzakh namanya ya. Di sepuluh dalam hari, sebabnya Nabi SAW melihat Orang tersebut berenang di sungai Kemudian yang satunya menanti dia Dengan melemparkan batu di mukanya Kemudian dia mau jalan lagi kelempar lagi Dan terus kata Jibril sampai hari kiamat kondisi dia Itulah pemakan apa? Pemakan riba ya. Ini menunjukkan alam barzakh, Alam tersendiri Alam tersendiri yang tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang kita lihat. Oleh karenanya api di sini, anaruyu an rodu na alaiha, uh, Firaun dan para pengikutnya dipaparkan kepada api. Apakah api di sini adalah api dalam kuburan Ataukah api neraka? Karena disebutkan dalam hadis juga bahwasanya penghuni uh, kuburan yang diazab oleh Allah akan sampai kepada dia hembusan neraka Jahannam, sampai kepada dia hembusan neraka Jahannam. Bagaimana sampainya Allah Alam kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah menyampaikan dan dia pelik kerana orang yang diatur dalam kuburan ingin agar tidak tiba hari kiamat. Karena kalau tiba hari kiamat dia akan ada ala firaunah syadil adab akan dimasukkan kepada azab yang lebih pedih. Berbeda dengan orang mukmin orang mukmin yang dikubur mendapatkan kenikmatan dia berharap agar segera mendapatkan apa? Segera tiba hari kiamat supaya dia berpindah dari nikmat yang nikmat kuburan kepada nikmat yang lebih. Lebih lezat itu nikmat surga Sehingga dia berharap segera tiba hari kiamat Sementara orang yang diazab berharap Ditunda hari kiamat Oleh karanya saya Allah Alhamdulillah Nar sini. apakah maksudnya neraka Jahannam yang sampai kepada mereka Anginnya dan hawanya Ataukah api yang Allah buat Dalam kuburan Allah Alhamdulillah Guduan wa asyiyah Tadkala di pagi hari, tadkala di pagi dan petang hari Dan pada hari kiamat Masukkanlah Pengikut Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya uh, azab di kuburan, azab di akhirat lebih berat daripada azab di kuburan. Terus. Qala Ibnu Katsir ayatu aslun kabirun fi istidlali. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ini lupa, kurang apa ngetiknya lupa. Ya. Qala Ibnu Katsir, Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadhihi ayatu aslun kabir fi istidlali ahli sunnati ala azabil barzah fil kubur wa at-tabari rahimahullahu taala fi tafsirih min as-salaf ahadan yufassiru hadhil ayah bi azabil oh, ini ini ini seperti ini ini bahas yang yang, yang benar seperti ini caranya ketika antum mendapat satu ayat antum buka Ibn Jarir at-Tabari dia ilmu Ibnu Jarir at-Tabari dalam kitabnya dalam tafsirnya menyebutkan perkataan salaf bahkan sering dengan sanadnya dalam ini apa namanya ee, ada beberapa pendapat pendapat pertama adalah begini dan yang berpendapat demikian adalah Fulan, Fulan, Fulan Kemudian disebut salahnya An Fulan, An Fulan, An Fulan An Ibn Abbas, Ibn berkata An Fulan, An Fulan, An Qotada An Fulan, An Fulan dari Demi menjadikan para salaf Sehingga kita tahu tafsir ini ada beberapa pendapat di kalangan para salaf Dan kitab yang paling bagus dalam hal ini kitab Ibn Jarir al-Tawbari Setelah saya cek tentang ayat ini Saya katakan di sini Ibn Ib, Ib, Ib, Jarir al-Tawbari tidak menyebutkan seorang salaf pun Yang menafsirkan azab ini dengan azab apa? Akhirat Seakan akan mereka sepakat bahawa ini azab ini adalah azab azab barzakh, azab apa? Azab kubur. Terus. Walladzalika, Qaul al-Kurtubi, rahimuhullah taala, radhan al-Farra, wajal al-Farra fil ayat itu. al-Farra seperti ini kalau dalam bahas, ya ini sekalian belajar bahas ya. Dalam bahas, misalnya siapa Al Farra? Siapa al-Farra? Siapa al-Kurtubi? Siapa bulan? Siapa bulan? Dalam bahas, kalau nama-nama ulama yang masyur tidak perlu antum. Sebutkan, kenalkan siapa dia Tidak perlu antum ta'rif ta dia Seperti Al-Fabari masyhur, Ibn Kathir masyhur Dan lain-lain Ibn Al-Qayyim Tapi Al-Farra tidak semua orang tahu Dia masyhur bagi orang-orang yang Bergulat dengan masalah bahasa Yang kegiatan mereka selalu cinta dengan bahasa Nahu dan saraf Maka dia akan tahu tentang Al-Farra Tapi orang-orang yang bergelut dengan akidah Mungkin perlu tahu secara lebih dalam Maka saya pun menyebutkan tentang Definisi Al-Farraq, ya. Coba kita baca. Wahuwa, nomor empat. Ya apa Al-Farraq? Wahuwa? Wahuwa Yahya ibn Ziyad al-Kufi al-Nahwi. Wahuwa ajallu ashabi al-Kisai. Kana ra'asan fin-Nahwi wal-Mughah. Ru'ya an-sa'laba an qala kala Al-Farraq lama kanat Arabiyatan lama kanat Arabiyatan wala sakatat li'annahu khallasaha khallasaha karena khallasaha wahazzabaha wa dabbathaha qala asim inna la min al farra kaifa yu'azzimu al kisai minhu bin nahwi jadi uh, katanya al farra ajallu ashabul kisai al kisai ulama dalam bahasa al farra salah satu muridnya yang paling top jadi disebut ashabul kisai artinya muridnya al kisai yang paling apa yang paling top Kemudian disebutkan sini bahkan laula al-Farra' la makanat Kalau tidak ada al-Farra' maka tidak ada bahasa Arab. Kenapa? Karena dialah yang uh, meringkasnya, dia yang mengaturnya, menyusunnya kembali. Oleh karenanya, Salama bin 'Asim mengatakan, "Saya heran melihat Farra'. Bagaimana dia mengagungkan al-Kisai padahal dia lebih hebat daripada al-Kisai?" Ini mungkin ada sebabnya. Artinya Farra' belajar sama al-Kisai dan dia mendapatkan ilmu dengan ilmu al-Kisai, maka dia pun menyusun ilmu yang baru tetap dia harus mengagungkan apa? Gurunya. Meskipun dia lebih hebat daripada gurunya, karena dia berkembang gara-gara ilmu dari gurunya Al-Kisa'i. Maka keheran ini tidak keheranan ini tidak pada tempatnya, karena Al-Farroq muridnya siapa? Al-Kisa'i. Terus. Wa khala'ul ambari laulam yakin li ahl ibadat wal kufah min ulama al Arabiyyat illa Al Kisa'i wal Farra' la kana lahum bihima la kana lahum bihima al istiqaru al nas. Wa khal wa kana yuqalul al Farra'. Amirul Mu'minin fi Nahwi wa sanafa al-Farra' lil Ma'mun Kitab al-Hudud fi Nahwi wa Kitab al-Ma'ani wa jtama' li imla'ihi khulqun katsirun minhum 80 qadiyan qala al-Farra' amutu wa fi nafsi min hatta li'annaha li tajlibu al li'annaha tajlibu harakatis salasata jadi Farra' sebelum meninggal dia mengatakan saya meninggal dan saya masih ragu tentang masalah hatta jadi pikiran dia nahwu aja. Kenapa? Karena hatta ini bisa mendatangkan tiga harokat. Yang datang setelah hatta bisa marfu, bisa majrur, bisa mansuk. Maka dia saya masih pikir tentang hatta sebelum apa meninggal. Ya. Untung dia tidak bilang saya masih pingin poligami sebelum meninggal. Artinya lihat bagaimana ulama benar-benar serius dengan apa yang mereka pak, yang mereka sibukan. Ini masalah nahwu adalah masalah agama, bukan sekedar masalah kesenangan dalam belajar bahasa. Ini berkaitan dengan agama karena Al-Qur'an dan hadis dibangun di atas nahudan dan sarah. Tufiya wa tufiya hum Allah taala bi sanata berapa itu? 100 dan 7 Hijriah walahu 36 sanatan. Walazhabi wa kana jadi termasuk ulama-ulama terdahulu wafatnya tahun 207 Hijriyah Tahun 207 apa? Hijriah. Ulama Uh, berarti ulama abad ke-2 karena wafatnya di awal abad ke-3. Ini sekedar latihan jadi kalau antum bingung tentang satu ulama, cari definisinya dari ulama tersebut. Di antara buku-buku yang mudah seperti bukunya uh, Az-Zahabi Syiar Alam Nubala, antum cari latihan baca apa namanya? baca biografi ulama. Karena kalau antum tidak cari antum tidak akan dapatkan. Antum mau cari ulama sekarang, ndulih tidak ada. Ulama sekarang konsentrasi mereka berdakwah dan buku-buku tertentu yang mereka tulih tulih kalau antum menyebutkan sesuatu, antum bahas sendiri antum bahas sendiri jarus radan al-farra' tu wa lidzalika qala al-qurtubi radan al-farra' wa ja'ala wa ja'ala al-farra'u fil ayati taqdiman wa ta'khiran majazuhu adkhilu ala fir'auna asaddal azab an-naru yu'raduna 'alayha buduw wa ashiya fa al-arba fil akhirah wa huwa ma dhahaba ilayhi al-jumhur min intizami kalami ala siyaki hi alama tagdama wallahu aalam. Antum mau membedakan ulama lugah dengan ulama akidah. Al-Farra' dia ahli lugah. Lihat, dia menafsirkan ayat ini, dia mengatakan ini maksudnya ta'diq, taqdim wa ta'khir. Dia mengatakan ayatnya maksudnya eh uh, yauma taqumu pada hari kiamat masukkanlah Firaun dan pengikutnya dalam azab yang pedih, annaru yuraduna 'alaiha. Maka mereka pun dipaparkan kepada neraka Jahannam. Jadi kata dia yu'radun ini neraka jahanam adalah maksudnya di akhirat bukan dalil untuk azab kubur karena ada taqdim wa ta'khir. Namun ini dibantah oleh Al-Qurtubi, dibantah oleh Al-Qurtubi dan ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Asalnya tidak ada taqdim wa ta'khir. Tidak ada taqdim wa ta'khir dan azab sebelumnya berbeda dengan azab setelahnya. Qala Ar-Razi ihtajj aṣḥābunā bi al-āyati Ala khabri, qalu, al isbat azab al qadr. Mereka berkata, ayat itu nari, alaihim juduah dan ashiyah, dan bukan dari mereka pada hari kiamat. Al Razi. Al Razi. Oleh bahkan dia termasuk uh, uh, penyusun mazhab Asyairah Orang yang sangat diagungkan dalam mazhab Asyairah Lebih daripada orang-orang sebelumnya seperti Al Ghazali, dan tidak ada orang yang menyamai dia setelah Al Razi. Dan dia benar-benar tenggelam dalam ilmu filsafat. Tetapi anehnya orang-orang ash'irah untuk masalah untuk masalah aliman bil bilyomirah akhir mereka lebih taslim kepada dalil, mereka lebih tunduk kepada dalil Berbeda dengan masalah asma asyifat. Kalau masalah asma asyifat orang ash'irah menggunakan otak mereka, menggunakan ilmu filsafat sehingga mereka banyak menolak sifat-sifat. Kata mereka ni mereka senantiasa menganggap kalau begini sama dengan makhluk. Mereka tidak berani mereka apa tidak berani menetapkan sifat tentang kepada Allah karena khawatirkan apa namanya tasbih atau tamtsil dan macam-macamnya. Tapi kalau untuk al-iman bil yaumil al akhir mereka lebih tunduk. Mereka lebih tunduk. Dan saya sangat tidak menganjurkan kepada para hadirin untuk membaca uh, tafsir Mafatihul Ghaib karangannya Ar-Razi. Saya sangat tidak menganjurkan karena kebanyakan juga belum bisa baca kitab. <laughs> Jadi tidak usah baca. <laughs> Yang kedua yang tidak bisa baca kita juga tidak perlu baca karena rozi ini dia sering menyampaikan syubhat-syubhat yang ada di otaknya. Terkadang dia jawab, terkadang dia tidak jawab. Katanya, sampai disebutkan rozi itu kalau menyampaikan syubhat Nakdan dan langsung, tapi kalau jawabannya apa namanya eh, daynan, apa, apa namanya kalau menyampaikan syubhat kontan tapi bayarnya utang. Bantahannya utang, terkadang bantahannya belakangan, terkadang tidak dibantah. Sehingga orang yang baca yang tidak punya akidah yang kuat, bisa terkena apa? Syubhat. Di sini dia menyampaikan, coba. Ihtaj ashabuna bihadil ayat al isbati azabil qabr. Jadi sahabat-sahabat kami dari kalangan ashair atau ulama syafi'iyah berdalil dengan ayat ini tentang adanya azab kuburan Qalu. kalu. لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد الأذاب وليس المراد منه أيضا الدنيا لأن أرض النار عليهم قدوة وأشياء ما كان هاسلا في الدنيا فسبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على إثبات أذاب القبر في حق هؤلاء wa idza sabata fi haqqihim sabata fi haqqi ghairihim li'annahu la qa'il bil farqi eh jadi bagaimana sisi pendalilan pendalilannya Allah menyebutkan mereka Fir'aun dan para pengikutnya sedang dipaparkan di api pagi dan sore pagi dan petang dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan pada azab yang lebih pedih kata razi ini dalil tentang azab kubur karena azab ada tiga ada azab dunia ada azab kubur ada azab akhirat ada azab dunia ada azab kubur ada azab akhirat kalau kita tinjau dari azab dunia kita dapati Firaun dan para pengikutnya tidak dibakar bahkan tenggelam dalam apa lautan bukan api malah air mereka difikta di dunia bukan dengan api tapi dengan apa dengan air padahal dalam ayat disebutkan tentang api kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tersebut goduan wa ashiya pagi dan petang kita tahu kalau di akhirat kelak, tidak ada pagi dan petang Azab terus-terusan Azab terus-terusan Kalau begitu tinggal tersisa satu model azab Yang di tengah, yaitu azab kubur Paham pendalilannya? Saya bilang azab pada tiga Azab dunia, azab kubur sama azab apa? Akhirat Kalau kita tinjau dari ayat ini, Allah mengatakan ya wa Mereka dipaparkan kepada api, pagi dan petang kalau kita tinjau dari azab dunia Maka ini bukan azab dunia Karena Fir'aun dan para pengikutnya tidak diazab dengan api Tapi dengan air, ditenggelamkan Kalau kita tinjau dari azab akhirat Juga bukan, karena azab akhirat mustamir Terus menerus bagi orang kafir Tidak ada pagi petang saja Pagi, siang, sore semuanya di apa? Di azab. Sementara Allah menyebutkan azab mereka cuma pagi dan petang Kalau begitu, yang dimaksud dengan azab ini adalah azab barzah Kalau ternyata Fir'aun dan para pengikutnya Diazab dengan alam dalam alam kubur Dalam alam barzah Maka demikian pula para pelaku maksiat yang lainnya, karena tidak ada perbedaan antara pelaku maksiat yang A dan pelaku maksiat yang, yang B. Ini sisi pendalilan siapa? Ar-Razi. fa Fa'inkil. Akan ah, seperti ini. Ar-Razi sering begini. Fa'inkil. Kalau ada yang mengatakan demikian, dia nyampaikan sahabat. Sering sekali dalam buku dia apa? Dalam buku-bukunya dia secara umum, baik buku akidah maupun dalam buku eh dalam buku tafsir beliau, kalau ada yang mau demikian, bantahnya demikian. Kadang kalau ada yang demikian, ini tidak jawab. Jadi orang yang baca, terus jawabannya bagaimana?" Udah selamat tinggal masuk syubhat. Enggak ada jawabannya. Baik, di mengatakan fa ingkil. Fa ingkil awalan lima lam yajuzu ay yakuna muradu min ardi nari alaihim quduwa wa asiya arabun nasaihi alaihim fid dunya. Karena ahli din jika Sekarang ada syubhat. Kata Razi. Bagaimana kalau ada yang mengatakan yang dimaksud bahwasanya mereka dipaparkan kepada neraka, maksudnya adalah nasihat tatkala mereka di dunia. Ini ini orang yang kira azab kubur. Ini maksudnya adalah mereka para on dan para pengikutnya dipaparkan neraka kepada mereka maksudnya nasihat. Karena orang ahluddin orang yang yang menasihati akan menyebut tentang neraka. Hati-hati kalian kalau tidak beriman akan masuk neraka. Jadi maksudnya nasihat. Karena dalam nasihat tersebut disebutkan tentang apa? Neraka. Ini takwil terlalu jauh. Tapi ada yang mengatakan demikian, maka Rauzi mengatakan kalau ada yang mengatakan demikian bagaimana bantahannya? bantahannya, wal jawab inna fid dunya pada uridho alaihim kalimatun tuzakiruhum amrun nar tadzkiruhum amrun nar la annahu yu'radu alaihim nafsun nar fa ala hadha alqaul yasiru ma'na alaya alkalimat almudzakkarah almudzakkarah al -mudakir. al li amri nar kana tu'radu alaihim wa dhalika yufdi ila tarki bagus sekali rozi dalam hal ini dia bilang ini menyelisih zahir zahirnya neraka benar-benar dipamparkan kepada mereka yuraduna 'alaiha jadi mereka dipaparkan kepada neraka adapun nasihat-nasihat berarti kalau sebenarnya kalau maksudnya nasihat berarti yang dipaparkan nasihat bukan, nar, bukan narnya itu bukan apinya tapi kalau ditakwil sebagaimana takwil kalian maka yang dipaparkan kepada mereka nasihat-nasihat dan ini menyelisih zahir kata siapa rasih sementara kalau semua sifat dia nyelisih zahir semuanya dia seliti kalau masalah semua sifat dia nyelisih semua zahir tapi untuk masalah iman beliau bil akhir dia tidak mau menyelisih zahir Seandainya dia tidak menyelisih zahir dalam ini dan itu maka sungguh sungguh ini kita bilang jawaban yang lain ini pertama bantahan yang pertama bahwasanya ini menyelisih zahir yang kedua tatkala seorang ahlul din seorang beri nasihat seorang beri nasihat dia bukan hanya menyampaikan neraka dia juga menyampaikan surga atau tidak saya misalnya menasihati pemabuk saya akan bilang apa ya akhi jangan mabuk akhi kalau enti mabuk enti masuk neraka tapi kalau enti sadar enti masuk surga Berarti yang dipaparkan bukan cuma neraka, tapi juga apa? Surga. Apa Paham atau tidak? Kemudian disebutkan goduan wakasiah pagi dan petang, dan ini menunjukkan perulangan. Dan Fir'aun tidak terus terusan mendakwahi Fir'aun. Apa Musa tidak? Alih tidak terus terusan mendakwai apa? Fir'aun tidak setiap pagi dakwai Fir'aun, petang tidak ada jadwal khusus untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Ya, kapan Musa sampai dia dakwahi Mau siang hari, mau malam hari, mau kapan saja tidak mesti pagi dan petang. Paham bantahannya? Paham maksudnya? Siapa yang bisa ulang coba Siapa yang bisa ulang syubhat dan bantahannya? Saya kasih hadiah. Cepat. Siapa yang bisa? Tidak ada. Bagaimana oh, ini? Nah, coba berdiri. Syubhatnya apa? Bantahnya gimana? Masih ragu, belum terpikir. Eh ya, ada ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Coba berdiri. Terus ini Razini al-Bid'ah bukan? Hah? Hah? alam. <laughs> terus terus. jika dikatakan yang dibantu dengan dipaparkan itu adalah naktih yang ini yang pertama terus karena boneknya yang dipaparkan itu adalah Ap api apinya, apinya. apinya. Kan? iya itu, yang itu dari rosie terus dari firanda bagaimana <tuk> iya tadi saya kan bantah juga saya tidak mau yang rosie saya yang mau yang saya tadi saya ngomong apa lupa eh oh, nggak dapat tadi ya kalau gitu yang lain yang lain Terima kasih kerana Hampir-hampir dapat tadi tapi belum dapat. <Glalas> Ulang-ulang coba gimana? Ulang pertama gimana? Hampir-hampir <Glalas> ya, -hampir, baru dapat sampulnya, belum isinya. Coba-coba depan, anak kurang dengar gimana? Iya ke depan sini. Di mana ya? Apa kata Firanda? Benar apa nama? Dengan makna juga nama apa namanya? Siapa ya? Tadi Rozi bilang ini menyelisih zahir. Terus Firanda menambahkan apa namanya? Iya. Iya. Iya, mau malam hari, mau siang hari, pada subuh sebelum subuh, pokoknya sampai nasihatin. Eh, terus yang kedua, ayo nah. uh. uh. yeah, terus, <laughs> masih kurang satu, masih ada satu lagi. Ah? <laughs> huh? Karena saya sebutkan dua bantahan, satunya lagi apa? Iya, yeah, tadi bantahan pokoknya. Terus kaitannya dengan ayat? ayat. Eh, ayat. ayat. <laughs> Aduh <laughs> Terima kasih. Belok-belok. Aduh gimana? Dapat tadi ya kayak? <laughs> Ada yang belum sempurna Udah bagus cuma kurang satu poin yang saya inginkan. Ah lupa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Oh saderna lah. <laughs> <laughs> Itu hadiah khusus nanti. <laughs> Jadi yang kedua tadi saya sebutkan bahwasanya mereka mengatakan nasihat eh tentang neraka, maksudnya orang ini insyaallah ini ya, nama antum nanti anak saya Adian siapa namanya? Lupa. Putra. Putra ya, Pak. Mas Putra insyaallah ada hadiahnya. Jadi yang kedua artinya kalau dikatakan annar disitulah cuma nasihat, kita bilang orang menasihati targhib wa cuma bukan menakut-nakuti dengan neraka. Juga mengiming-imingkan dengan apa? Surga. Oleh karenanya seharusnya ayatnya surga dan neraka dipaparkan mereka dipaparkan kepada surga dan neraka. Kalau memang maknanya nasihat, tapi karena ini semua menyelisih zahir, terus. Kaniah fil ayatimayyanau min hamlihi ala adabil qabri wabayanuhu min wajhiin. Ini syubhat kedua. Katanya tidak bisa dibawa kepada azab kubur, ya? Karena ada di dua sisi. Saya ulangi rozi ini adalah ahlul bidah, ya. Bahkan dia adalah uh, pemikir Asy'ariyah, bahkan dia pembuat buku-buku Asy'ariyah. Ya, bahkan termasuk buku yang paling top adalah Asasut Taqdis. Asasut Taqdis yang dibantah oleh Syekh Lislanu Taimiyah rahimallahu dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Asasut Taqdis buku tipis segini aja. Dibanta oleh Taimiyah sekarang dicetak sekitar 8 jilid. Kita 8 jilid membanta Asasut Taqdis dan buku tebal-tebal. Ya, risalah doktorah gabungan 4 orang kalau tidak salah. Khusus membantah Buku Razi Asasu Al-Takhris Dan isi buku tersebut semuanya syubhad Semuanya syubhad yang menyelisi akidah Allah Sunnah Wal-Jamah Terutama tentang masalah Al-Asmaq wa Sifah Al-awwal anna thalikal azaba yajibu an <tongan> yakuna daiman ghaira munkhati'in Wa qawluhu yu'raduna alaiha guduwa wa asiyya Yaqatadi an la yahsula thalikal azab illa fi hazainil waktain Fasaba ta anna hadza la yumkinu hamluhu ala adhabil qabr. Athani anna al-ghuduwati wal-ashiyati inna ma yahsulani fid dunya amma fil qabri fala wujuda la huma. Fasaba ka bi hadhaynil wajhayn annahu la yumkinu hamlu hadhil aya ala adhabil qabri. Mereka mengatakan ini dua ini syubhat yang baru. Syubhat pertama, ayat ini tidak bisa dibawakan kepada azab kubur. Kenapa? Dan saya ingatkan uh, syubhat itu berulang-ulang Tapi sekarang syubhat-syubhat sebenarnya juga ada ya, Syubhat itu diwarisi oleh Para pemilik syubat Likul liqaumin waris Setiap kaum ada pewarisnya Ahlu sunnah wal jamaah ada pewarisnya Ahlu syubat juga ada pewarisnya Di antara syubhatnya mereka mengatakan uh, Bahwasanya azab kuburan terus menerus Ini kenapa cuma pagi dan petang Ini berarti bukan azab kubur Tapi azab dunia Jadi mereka ngel maksudnya apa? Dunia Adab kubur harusnya terus-menerus tidak boleh berhenti. Yang kedua mereka mengatakan bahwasanya pagi dan petang itu tidak ada dalam alam kubur. Pagi dan petang itu hanya ada dalam alam dunia. Paham? Bagaimana bantahannya kita baca? Fal jawab lima la yajuzu ayyat tafia fil qabri bi isalil adhabi ilaihi fi hazainil waqtain. Summa anda di hari kemudian di hari kiamat yulqafinnar fayadumu azabuhu ba'da zalik kata radi apa yang melarang mana dalilnya bahwasanya azab harus terus menerus tidak ada dalilnya kenapa tidak boleh cuma hanya pagi dan petang ini bantahan pertama Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala mungkin selain pagi dan petang ada azab model lain orang kan kita sebutkan tadi azab di kubur yang Rasulullah SAW alaihi wasallam lihat kala dalam Isra Miraj ada yang dipukul pagi apa batu kemudian kepalanya pecah khusus untuk masalah api ini pagi dan petang saja Kenapa harus api itu terus-menerus? Pak maksudnya? Pak mau tidak? Aduh, Pak mau tidak? Jadi eh, ahli syubhat mengatakan kalau ini azab kubur harusnya terus-menerus. Tidak hanya pagi dan petang. Jawabannya tidak harus terus-menerus. Toif kalau ada pun yang terus-menerus maka itu azab model yang lain. Ada azab model yang lain sebagaimana datang dalam hadis-hadis. Ada orang yang indinya dirobek terus menerus. Ada yang kepalanya dilempar terus menerus. Adapun masalah api mungkin saja pagi dan petang saja. Ya. Tidak ada larangan. Tidak ada dalil yang melarang kalau bagian api, azab yang berupa api cuma pagi dan dan petang. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua. La yamtani'u ayakuna zikrul guduwati wal asyiyati kinayatan anid dawam. Kakawlihi walahum rizkuhum fiha bukrataw wa asyiyah. Dan yang kedua, bisa jadi pagi dan petang itu maksudnya adalah terus-menerus dan ini adalah ibarat uh, Uslub bahasa Arab. Bahasa Arab terkadang ingin menyatakan terus-menerus mereka mengatakan pagi dan petang. Kita pergi itulah siang malam main gaple terus atau misalnya pagi sore main gaple terus. Artinya terus-menerus tidak berhenti main gaple terus. Bukan badan duri nak main gaple, bukan. Tapi kita sebutkan pagi sore atau siang malam main gaple terus. Bukan berarti badan subuh tidak main gaple. Badan subuh dia juga main gaple. Cuma kita ibarat kita dalam bahasa Indonesia siang malam, ibarat dalam bahasa Arab pagi petang, itu menunjukkan apa? Terus menerus. Contohnya seperti firman Allah di sini dalam surat Tauhah atau surat Maryam. Wa lahum rizkuhum piha wa asyia. Bagi mereka penghuni surga, rizki Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada mereka pagi dan petang, pagi dan petang. Padahal maksudnya apa? Terus menerus. Di surga kenikmatan terus menerus apa berhenti berhenti? Terus menerus. Namun Allah menggunakan ta'bir Pagi dan petang Ingat Al-Quran dan hadis turun dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab Sehingga terkadang menggunakan usluh bahasa Arab Ini penting nanti ada pembahasan-pembahasan matala akidah Berkaitan dengan usluh bahasa Arab Contohnya Seperti sabda Nabi Lam yakmal khairan khad Dia tidak beramal sama sekali Ini diantara takwil para ulama Bukan berarti dia tidak punya amal sama sekali Tapi itu usluh bahasa Arab Artinya amalan sangat sangat sedikit Amalan sangat sedikit Contohnya, mada mati satawatu al wa am wa amal ladin suaidu, wa fil wa am wa amal wa amal ladin suaidu, fil jannah khali lina biha, illa ma sha rabbuk. Atauan kauirumajidud. Ada pun orang-orang yang berbahagia, maka mereka masuk dalam surga selama langit dan bumi, kecuali yang Allah kehendaki Usulup selama langit dan bumi maksudnya abadi. Ini usulup bahasa Arab. Ini ya, maksudnya dalam beberapa masalah kita harus paham tentang usulup apa bahasa Arab dan kita mengetahui hal ini dengan kembali kepada buku-buku tafsir dan penjelasan para para ulama. Ini sekedar contoh uh, bukrotan wa ashiya maksudnya terus-menerus tapi demikianlah uslub bahasa Arab mengatakan mengatakan pagi dan petang terus amal qawlu bi annahu laisa fil qabri wal qiyamati ghuduwatun wa ashiyatun ghuduwatun wa ashiyatun quduwatun wa ashiyatun qulna lima la yajuz Ayahal ina Ayahal ina ina husool haezin waktuin liahli dunia yuardu alimul adab Adapun mereka mengatakan di di kuburan enggak ada pagi dan petang kita jawab dari mana kamu tahu di kuburan tidak ada pagi dan petang ini yang pertama dari mana kamu tahu di kuburan tidak ada pagi dan petang sehingga mereka katakan ini adab dunia kerana dalam kuburan tidak ada pagi dan tidak ada petang kita bilang dari mana dalilnya bahawa di kuburan tidak ada pagi dan petang Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada pagi dan petang, maka bisa jadi maksudnya pagi dan petang dunia. Jadi waktu pagi, waktu paginya, waktu pagi dunia dia dikasih api. Waktu petangnya dunia dia dikasih api. Paham? Tetap azabnya di alam barzah, tapi waktunya berkaitan dengan waktu dunia. Intinya ini ini maksudnya masalah, masalah gaib, masalah gaib. Sementara mereka berusaha menolak alam kubur dengan berbagai macam takwil dengan berbagai macam uh, apa tafsiran-tafsiran yang keliru. Selesai ini dalil yang pertama tentang adanya adab kubur. Paham? Kita lanjutkan dalil yang kedua tentang adanya adab kubur. Sanan qala Artinya, perhatikan sin. Walau taro, jika engkau lihat Apa? Izi zalimuna Figu maratil maut Tatkala orang-orang zalim Orang musyrikin Sering zalim maksudnya musyrik Tatkala uh, orang-orang zalim Dalam sakaratul maut Wal malaikatubafitu aidihim Dan malaikat membendangkan tangan-tangan mereka Malaikat tampar mereka Akhriju anfusakum Malaikat mengatakan, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian Al-yawmatu jizawna adabal huni Maka pada hari ini mereka disiksa dengan Azabul Hun Siapa yang bawa terjemahan Coba lihat terjemahannya apa Azabul Hun itu terjemahkannya apa dalam Ada yang lihat terjemahan yang menghinakan, azab yang menghinakan. Kalau menghinakan azabul muhin, biasanya azabul apa? Muhin. Tapi sekarang azabul hunni, karena di sini uh, ada tafsiran hun nantinya azab yang nanti akan saya sebutkan, Coba baca terus. Qal la innaha di situ ada al yauma pada hari ini, berarti langsung. Al yauma tujzauna. Malaikat tidak Allah tidak mengatakan nanti pada hari kiamat kalian akan diazab. Tapi malaikat atau malaikat atau Allah mengatakan, tatkala mereka dicabut nyawanya, langsung al-yawm hari ini juga kalian akan merasakan azab. Azab mana ini? Ya azab alam barzah. Paham? Allah tidak mengatakan nanti pada hari kiamat, tapi Allah mengatakan saat ini juga, hari ini juga, setelah nyawa dicabut, langsung dapat azab. Dapat azab. Azab apakah itu? Dialah azab barzah atau azab kubur.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 Berarti adab tersebut adalah ada apa? Adab kubur. Ini dalil juga yang sangat kuat. Jelas bahawa sini ada azab, adanya azab kubur. Qala Ibn Abbas, Qala Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, hmm. hadza indal mauti wal bastu ad-darbu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Hmm. Nah, ini diantara uh, kekuatan kekuatan antum bahas, yang namanya pembahasan antum berusaha menukil perkataan para sahabat. Dan itulah antum kenapa antum dikatakan salafi? Karena antum menukil pendapat para Ulama salaf yang paling top adalah perkataan para para sahabat, perkataan para sahabat. Dalam masalah apapun, Berusaha ada salaf antum, Berusaha ada salaf antum dalam masalah. Uh, kalau antum tidak dapati perkataan sahabat, cari perkataan tabi'in. Kalau tidak ada perkataan tabi'in, cari perkataan imamul arbaah, min aimatul madzhab. Ya, ulama empat mazhab seperti Syafi'i, Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Kalau enggak ada yang di bawahnya lagi, ya mungkin uh, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al Qayyim, Al-Qurthubi dan yang lainnya. Kalau enggak ada lagi ya, ulama sekarang. Tapi berusaha antum, ada ulama yang di belakang antum dalam membahas suatu permasalahan. وَنَذِيرُ هَذِهِ الْأَيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلَوْ تَرَوْا إِتْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَاِكَةُ يَسْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوكُوا عَذَابَ الْحَرِيْفِ Wa ايضا quluhu ta'ala fa kayfa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum Dan bagaimana tatkala malaikat mematikan mereka malaikat yadribuna wujuhahum adbarahum malaikat memukul wajah-wajah mereka dan dan belakang-belakang mereka ini langsung azab jadi waktu dicabut langsung apa dipukulin nih ya, dipukulin itu juga termasuk azab pukulan tersebut bukan berarti kalau tidak ada alam barzah seakan-akan ruh mati terus selesai perkara Hah dibukukan nanti dihidupkan lagi terkalah Pak hari kiamat. Ini tidak Allah menjelaskan begitu dicabut nyawa langsung menerima balasan. Langsung menerima balasan, apakah dapat nikmat ataukah dapat azab? Kalau terus ini ayat saja sangat jelas malaikat langsung memukul-mukul mereka. Terus idza qala alhafidhu rahimahullahu taala wa yashhadu lahu qawluhu taala fi suratil qital Fa kif? Ida tawafat humul malaikatu yadribuna wujah humu adbar hum. Surat Al Kitab? Surat, hmm? surat, surat apa itu? Surat Al Kitab? Surat apa? Surat apa? Huh? Surat dalam Al Quran? Iya. Surat apa? Huh? Muhammad. Ada tulisannya. هههههههه، بيق بيق، هذا شيء محمد. ههههههههه. تفضل. وهذا وإن كان قبل دفني فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون مؤظمه يقع فيه، ولكون الغالب على الموتى أيخبروا وإلا فالكافر ومن شاء الله تأذبه. تأذيبه من الأوساط يعذب بعد موته ولو لم يدفن ولكن ذلك مهجوب أن الخلق إلا من شاء الله <تصفيق> وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فقول الملائكة اليوم تجزون أذاب الهول المراد به أذاب البرزة الذي أوله يوم القبر والموت ونذير وحقوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم ادبارا وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق فهذه الاذا اذاقت هي في البرزخ واولها هنا الوفاه فانه مكتوف على قوله يضربون وجوههم وادبارهم وهو من القول المهذوف مقوله Lidilalatil kalam alaihi kana waihiri wakilahuma wakiu waktu wafat. Wakiun waktu wafat. Ini uh, dalil yang yang kedua. Saya kalau tidak salah nukil bahwasanya di antara makna alhun itu azab yang ringan. Kalau itu benar dalam bahasa alhun artinya suatu yang ringan maka semakin memperkuat adanya azab yang lebih pedih. ya. Al-Yaum atau jauzau na al karena Allah tidak mengatakan azabun muhin. Kalau azabun muhin, artinya azab yang menghinakan. Al-hun dari hayin, maknanya ringan. Allah Alam, saya lupa saya, dimana, atau saya baca di mana. Kalau seandainya al-hun itu maknanya dari uh, maknanya hayin, perkara azab yang ringan, ini lebih menguatkan bahawa ada azab yang ringan sebelum azab yang apa? Yang berat. Dia tetap azab berat, tetapi dia dibandingkan dengan azab akhirat dia lebih lebih ringan. Di sini perhatikan di sini Allah mengatakan walautar seandainya kau lihat. Kenapa? Karena orang yang orang yang meninggal orang-orang kafir, mereka akan tersiksa sejak dicabut nyawanya. Namun tidak ada yang lihat bagaimana mereka di sini. Allah mengatakan wannaziatiz zarqaa wannashitaat nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, siapa mereka? Orang-orang kafir dicabut dengan keras. Wannashitaat nashta demi para malaikat yang mencabut dengan lemah lembut dengan lema-lembut sebagaimana air yang dituangkan dari cerek dengan penuh kelembutan. Adapun orang kafir dicabut nyawanya sebagaimana ada duri atau jarum yang di, di, di, dicabut dari kain wol yang kasat. ya. Antum bayangkan ada duri antum tarik dari kain wol kan apa? sulit kan? Tapi harus ditarik. Kan kerasnya luar biasa. Krek-krek-krek-krek patah ya. Inilah gambaran bagaimana ruhnya orang-orang kafir dicabut dan mereka terazab. Namun azab tersebut tidak kelihatan. Makanya Allah mengatakan walau taro kalau kamu lihat, artinya tidak tidak kelihatan. Karena ini perkara yang gaib. Kalau dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang akan masuk Islam. Kalau setiap orang Nasrani atau orang Buddha mati kemudian rambutnya berdiri kemudian matanya keluar darah, semua orang masuk Islam. Saya enggak umatikai gitu, faham? Kemudian keluar asap dari telinganya, <laughs> Semua orang akan masuk Islam. Oleh kerana ini perkara gaib, meskipun dia meninggal dalam keadaan tenang mungkin minum dengan minum obat atau disuntik apa sehingga mati tetap saja dia disiksa namun tidak kelihatan. Karena ini masalah apa? gaib. Allah mengatakan walau tarau. Meskipun terkadang Allah nampakkan. Terkadang Allah nampakkan namun tidak harus. Paham? Seperti ada orang yang dikenal seperti orang-orang bejat, wajahnya hitam misalnya. Namun tidak harus, tidak harus dinampakkan. Ya, karena kalau setiap orang yang uh, kafir kemudian wajahnya hitam, keluar asap telinganya, maka semua orang akan masuk masuk Islam dan tidak ada yang mau jadi orang munafik. Terus dari yang ketiga. Qala ta'ala wa mimman wa kum min al-arabi munafiqun wa min al-madinah wa min al-madinah maradu al-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayni tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Allah berfirman, "Dan di antara kalian, wahai Nabi dan para sahabatnya, di antara orang-orang Arab Badui minal Arabi munafikun orang-orang munafik. Subhanallah. Dalam Al Quran ada celan-celan terhadap uh, al Arab, al Arabu ashadu kufron. Ya, orang-orang kafir paling keras kekafiran. Orang-orang Arab Badui paling keras kekafirannya. Saya punya teman, teman orang Arab cerita. Saya pernah buka ayat ini di tempat tapar. Artinya di Saudi kan ada apa namanya? Ada tempat-tempat singgah. Di situ ada masjid, ada Al Qurannya. Pernah saya dapati kalimat Al-Arab itu digeret sama orang. Rupanya ada orang Arab itu tidak terima. <laughs> kalimat Al-Arab itu berusaha dihilangkan dari apa? Al-Quran. <laughs> Ini membuktikan mereka parah. Orang-orang Arab badui. Ya. Tapi sekarang hampir tidak ada. Tapi jarang orang Arab badui. Rata-rata sudah modern. Rata-rata sudah modern. Tidak ada Arab badui yang kemudian ke Masjid kencing lagi. Seperti zaman Nabi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sekarang sudah pintar, sudah punya HP, sudah macam-macam ya. Sudah keren-keren ya. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena disebutkan di antara orang-orang karena orang-orang Syiah sering mengatakan bahwa lihat para sahabat murtad setelah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Di zaman Abu Bakar sudah muncul orang murtad yang banyak. Jawabannya ya tidak, itu yang murtad di zaman Abu Bakar orang, -orang Arab, orang Arab badui. Orang, -orang badui. orang Arab Badui di antaranya yang kemudian enggan membayar zakat ya di antaranya murtad ya, dengan mengatakan zakat tidak lagi wajib ya. Karena Allah mengatakan uh, khud min uh, Khud min amwalim saudara, patah tutahhiruhum watazkihim biha. Kata Allah Khud min amwalim. Khud ini kembali kepada Nabi saw. Ketika Nabi meninggal, tidak ada lagi khud. Khud kan domenya satu kan, domen muhatap. Khud min amwalim. Ambil amkuah Muhammad harta mereka. Selepas Muhammad saw meninggal, sudah tidak ada, tidak boleh lagi dipraktekkan ayat ini sehingga mereka enggan bayar, bayar zakat. Kebanyakannya orang Arab Badui. Kata Allah di antara. Seputar mereka ada Arab Badui orang-orang munafik wa ahli madinah dan di antara penduduk kota Madinah juga ada orang-orang munafik maradu ala nifaq mereka parah dalam kemunafikan mereka la ta'lamuhum kau tidak tahu siapa mereka nahnu na'lamuh kami mengatakan ini dalil bahwa si nabi tidak tahu isi hati manusia karena kemunafikan berkaitan dengan isi hati kalau nabi tahu isi hati manusia maka seluruh orang munafik akan diketahui oleh nabi SAW ternyata nabi mengatakan la ta ala. ternyata Allah mengatakan la ta'lamuhum ta engkau tidak tahu mereka berarti nabi tidak tahu isi hati manusia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berhukum dengan yang zahir muncul orang-orang sekarang yang kemudian berbicara tentang isi hati manusia oh itu orang fatwanya begini karena begini oh itu orang buat tulisan karena begini-begini oh karena masalah nawaya tidak boleh kita berbicara tentang niat-niat seorang serahkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala kita hukum yang dohirnya saja. Jangan terlalu canggih sampai mengetahui niat apa. Orang lain dengan tuduhan yang macam-macam. Terus. Pak Kodzakar Ar-Razi. Oh, ya, sudah. Habis itu. Oh iya sudah. Nggak, ini, ini sampai, sampai nomor 4. Sudah karar Ar-Razi. Baik. Kami akan mengazab mereka dua kali. Dua kali ini maksudnya azabnya apa? Ini jadi pendalilan. Kami mengazab orang-orang munafik tersebut dua, dua kali. Terus. Wasitatu akwalin minha ala anna ihdahumah ia azab al-qabr. Wainna ma'istilafu fil-ukhra. Jadi Al-Razi menyebutkan ada tujuh pendapat dalam masalah ini. Ar Razi dalam tafsirnya sering menyebutkan istilah ulama. Ada tujuh pendapat dalam masalah ini di antara tujuh tersebut enam pendapat semuanya sepakat azab yang dua azab tersebut satunya azab kubur satunya mereka hilaf. ada yang azab dunia ada yang azab ini azab anu tapi semuanya sepakat salah satunya azab apa azab kubur di antara enam pendapat para ulama terus summa qatamahu bi qawlihi wal maratibul hayati salasatun Hayatul dunya wa hayatul qabri wa hayatun qiyamati Fakohulu, 'Sana azibuhum marta'in'. Al-Murad minhu azab dunia, bijamii aksamih, wa azab al-qabr. Fakohulu, 'Sumpa yuradun ila azab azim'. Al-Murad minhu al-azab fil hayat thalisa, wahy al-hayat al Ini pendapat yang dikutip oleh Razi. Allah mengatakan, 'Sana azibuhum marta'in', 'Sumpa yuradun ila azab azim'. Kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian kami akan kembalikan kepada azab yang pedih. Azab yang pedih jelas ini azab akhirat. Tinggal kami akan menghadapi mereka dua kali maksudnya apa? Keuteroji, kehidupan ada tiga. ada kehidupan dunia, kehidupan barza dan kehidupan apa? akhirat. Maka dua azab ini salah satunya azab di dunia, salah satunya azab di akhirat. Azab di dunia walau alam seperti apa? Kata yang jelas mereka diazab di dunia dan mereka akan diazab di di akhirat. Ini dalil akan adanya azab kubur terus. Wa hadza yuwafiqu ma dzakarahu Ibnu Jarir ath-Thabari fi tafsirih, Allah rahimahullah, wa qawluhu sanu'adzibuhum ia qul sanu'adzzib ha'ulal munafiqin marratain ihdahuuma fid dunya wal ukhra fil qabr thumma thalafa ahlu ta'wil fil lati fil lati fid dunya mahiya Ini kuat Ibnu Jarir Ath-Tabari menukil pendapat salah. Jadi Ibnu Jarir Ath-Tabari menyebutkan sepakat bahwasanya uh, dua azab ini salah satunya adalah azab apa? kuburan. Tinggal satunya azab dunia ini bentuknya seperti apa? Hilaf diantara para salaf. Paham? Tapi mereka sepakat bahawa dua adab ini salah satunya adalah apa? Adab kuburan. Wazkaru istilaf ulamai, sumpaqaal rahimahu Allah ala anna fi qaulhi jalsa naahu, sumpa yurudduna ila adabin azim, dilalatan ala anna al adabah fil marraatini kiltaihima qabladuholi qabladuholihim an-nar, walaglabu fi ihdal marraatin annah fil qabri. Kita apa namanya e, Istirahat ya 15 menit ke depan e, Insya Allah kita akan lanjutkan lagi e, Kajian bersama Al-Ustadz Kiranda Andirja e, Bagi para ikhwan Yang e, Apa namanya Nanti makan snack atau para akhwat e, Harap diperhatikan e, Sampahnya ya Agar masjid kita dan tempat pengajian kita Tetap bersih Kemudian kami umumkan lagi acara ini disiarkan oleh Radio Majas, ya dan dirilai oleh beberapa radio di antaranya Radio Izaatul Khair, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi dan radio-radio yang lain. Ini yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.